Winter mondta kemecsilajos és kisakos. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, mély tiszteletem! hogy nézi a műsort, mert szerintem egy ilyen egész ifjúkori képe van. Tehát ez alapján, ha most megnéznénk, akkor azért tudnánk, hogyha most szembe jönne, hogy ez a wintermontázsor, de egy ilyen... És ez alapján olyan, mintha vörös lenne. Volt valaha is vörös? Szóha! <laughs> most magára néz, akkor ez az ő féképe... Barácsán. Nem most elindítani, mert le, akkor lehet, hogy elindul a hang is, és akkor így bele zavarodunk. Jó, nem zavarod, figyelj, az kizárólag. Két olyan rutinos ember maga tervezi, <gül> ilyenben nem zavarodna bele. Pont azt akartam kérdezni, hogy azért késtem is elnézést, mert lebonyolítottam még egy telefont, amit szükségesnek tartottam. Ön mindig tudja azt, hogy... Tehát rá tud ütni a saját kezére, amikor telefonálni akar, mert sürgősnek találja, de ugyanakkor tapasztalja, hogy egy másik dolog van, és az abban nem lehet késni. Tehát, hogy mennyire, nem is tudom, hogy mennyire fegyelmezett, vagy mennyire látja jól a fontossági sorrendet. Ugye ez a műsor számtalan alcíméből az egyikben azt mondja, hogy elválasztja a fontos, a fontos talontól. Azt gondolom, hogy talán igen, és tapasztalom, sajnos egyébként, azzal együtt, hogy a válaszom az előbb kérdésére igen volt, hogy, hogy minden az én esetemben, mint pedig úgy általában a körülöttem is, az úgy, mindenki esetében lazulnak ezek a fajta a protokollok. Tehát régen volt ilyen, hogy este nyolc után, meg reggel nyolc előtt nem illik nagyon telefonálni, meg ha valakivel beszélget, nem illik fölvenni a telefont, de ezek úgy azért azért úgy nagyon-nagyon-nagyon kezdenek lazulni, legalábbis én így tapasztalom. Mennyi volt Teljesen természetesnek veszik azt, hogy a másik kezében ott van a telefon, és bármikor el. Igen, igen. igen. Volt, egy, volt egy ismerősöm, akinek volt mobiltelefonja, de mindig kikapcsolva tartotta, és amikor ő akart telefonálni, akkor bekapcsolta, telefonált, elintézte, majd kikapcsolta, mert azt mondta, hogy a mobiltelefon nem azért van, hogy őt mindig el tudják kérni nem azért, hogy ő mindig bárhonnan tudjon telefonálni. Jó, ez is tizen, valahány évvel ezelőtt volt, sőt, lehet, hogy már több is, lehet, hogy azóta már ő is megváltoztatta a szokását, de tulajdonképpen akkor csodálkoztam rajta, de valamilyen szinten megértettem. Mennyire volt szigorú a családi nevelés annak idén? Ezt én így nem tudom megítélni, mert amihez képest... Hát az, az osztálytársaihoz képest, azokhoz képest, akik a barátai voltak. Vagy ahhoz képest, amennyire önszigorú a saját gyerekeivel? Nem akarok kitérni a válasz előtt. de ugye én a barátaimat úgy ismertem meg, mint amilyenek, hogy ők annak a következtében lettek olyanok, mert hogy szigorúak voltak, vagy engedékenyek, vagy azért lettek olyanok, amilyenek, mert hogy a szigorú nevelések szemben lázadtak és ügyesen cselezték ki, vagy fordítva, ezt nem tudom megítélni. Tehát az, hogy otthon... Amikor a fejmosás, amikor a szabályok rögzítése, amikor az elvárások megfogalmazása és azok kérése, betartatása történt, adott esetben jutalmazás, büntetés, nem tudom, ott én nem voltam ott. És ezekről azért úgy nem nagyon beszélgettünk. Én nem is nagyon hiszem, hogy fiatalok nagyon beszélgetnek arról, hogy. Jó, ebben teljesen igaza így nem, de arról igen, hogy adott esetben hányra kell hazamenni, egyebek. Azt mondja meg nekem legyen szíves, hogy ön mennyire szigorú frakcióvezető. Mennyire volt szigorú polgármester? Persze visszakérdezhet, hogy mit jelent az, hogy szigorú, de akkor elveszünk olyan részletekben, de ha muszáj, akkor elkezdhetjük ezt is szizállni. Ha, ha ezt a kérdőt kell összehasonlítani, akkor mindenféleképpen szigorú polgármester volt, amit frakcióvezető, már csak a helyzet másságából adódóan is. Ugye polgármesterként az ember az úgymond még akkor is a csapatban dolgozik, az egyszemélyi megválasztott felelős és főnök, bár ebben a tekintetben állunk a felelősség megvolt. A főnökség az azért, mivel egy olyan összeszokott, több évtizeden működő, szűkkebben vett csapatról, vezetésről volt szó, akik, akik, akik inkább egyeztettünk, és, és, és konzultáltunk, és nem, nem ez a szigorú őrnök számonkérés feladatkiosztás volt, legalábbis még egyszer mondom, ami a szűk vezetői csapatot nem magára, a, az asszisztenciára és a, és a hivatalra vonatkozott. A frakcióvezetés tekintve, hogy ugye a közgyűlés úgy áll össze, hogy vannak benne közvetlenül megválasztott polgármesterek, és vannak benne listán megválasztott képviselők, azért ez egy egészen más mellérendeltségű viszony, inkább egyfajta, inkább egyfajta, ügyvivő ügyintéző feladat, koordináló feladat, hogy a, hogy a adott esetben és az én, én esetemben egy, függ, egy, egy közvetlenül megválasztott polgármesternek a, a súlya, és ez nem emberekről szól, meg nem, nem, nem képességekről, de a maga a súlya, az valamilyen szinten, még akkor is, ha ugyanúgy van a fővárosi közgyűlésben, mint a listán bejutott képviselőnek, az én értékítéletem szerint erősebb, közvetlen felhatalmazása van az által a képviselt emberektől, választóktól. Tehát ez inkább egyfajta koordináció. Tehát olyan nincsen, hogy én feladatot adok a 12. kerület polgármesterének, és ha azt nem teljesíti határidőről, és számunkére, mint egy főnök, tehát ez szinte elképzelhetetlen. Úgyhogy inkább egyfajta ilyen koordináló, eh, egyeztető az érdekeket, a feladatokat, az, az ügyeket összehangoló, és egyébként a közös munkát megjelenítő, tehát ugye nyilván mi beszélgetünk, meg nekem kell nyilatkozni a meg én megyek be a stúdióba, amikor frakcióálláspontról eh, ott kell megjeleníteni. Néha ez ez is csapatmunka, tehát nem én vagyok ebben egyedül, de, de így talán sikerült megválaszolnunk, hogy miért van a különbség, vagy miért volt a különbség a kettők. Hányféle wintermantás Zsoltot uh, tart ön számon? <hály> ez egy érdekes, hát érd érd érd érdekes irány. Uh, egyrészt van a tal, aki a gyerek, aki ugye mindig a szüleinek a gyermeke lesz, akár hány, any, hány éves Nyilván van, a Vintermantel az apa, akinek már saját gyermeke és családja van. E, nyilván van a tal a közéleti ember, van a szurkoló, és akkor még nem tudom. Igen, de közéleti emberként is létezik, hogy vannak alvariánsai. Azt nem nagyon hiszem. az. az, az... Én csak azért kérdezem, mert én nem vagyok büszke rá, de én kifejezetten meg akarom teremteni azt a légkört, hogy mi másféleképpen beszéljünk, mint ahogy egyébként ön beszél, mint frakcióvezető más közegekben. Erre lehet azt mondani, hogy ez teljesen fölösleges, meg lehet azt mondani, hogy valójában én itt becsapom önt, mert itt ilyen baráti hangulatot, vagy kvázi baráti hangulatot teremtek, és aztán hirtelen előjövök egy szabjával és lemészárolom, de nem um, erről van szó, illetve hát a részemről a szándék biztos, hogy nem ez. Um, egy tegnapi tévéműsor jár a fejemben, és a tegnapi műsorom. Nem keltett különösebben nagy visszhangot a tegnapi műsorom, aminek a jelentősége tízes skálán kettes, független attól, hogy szeretem, hogyha valamilyen módon azért el tudom mondani azt, amit fontosnak találok, és azt mások is fontosnak találják. Ugyanakkor este belenéztem a Hír tévébe, ahol beszélgetett Bencsik, Gábor és Nagy József24.hu kiváló munkatársa Dobos Maria jelenlétében, és szóba került a kordonbontásra a karmelitánál. És Dobos Marian ugye mondta, hogy ez már a harmadik alkalom, mire elmondta a nagy, hogy hát ez a negyedik a Fidesz bontásával együtt, amire Nagy Dobos Mária mindjárt azt jelezte, hogy az szerinte nem ugyanolyan kordobbontás, mint a másik három, de azt lehetett rajta érzékelni, hogy ezzel kijött a sodrából. Tehát nem ez volt eredetileg az ő koncepciója, és annyira nem tűnik gyakorlatnak, hogy eztán új utakra tudjon lépni. Nagy József pedig teljes elszántsággal az iránt érdeklődött Bencsik Gábornál, Bencsik András testvérénél, ennek azért van jelentőség a testvérpár esetében, hogy a múltkori kordonbontáson történtek, tehát nem most, amikor egy <coughs> véres pöty jelent meg hadháziákos arcán, hanem amikor kamera kísérte Fú Nagy Jánost, ő hogyan beszélt, E, Gerencsér Ferencsel, a Momentum elnökével, és annak aztán milyen e, visszhangja lett e, egy Facebook oldalon a miniszterelnök részéről, pontosan azt mondta, szóról-szóró -szóró szinte, mint ha összebeszéltünk volna, miről én reggel beszéltem, a műsorvezető az távolságot tartott, egyben kifejezésre juttatta, hogy ezzel mennyire nem ért egyet. Bencsik Gábor pedig a szó fizikai értelmében adta a Móriczkát, mint aki nem érti, de alapvetően számra olyan benyomást mint aki nem akarja érteni. Én teljesen megdöbbentem Fónody Jánoson, és megdöbbentem Orbán Viktoron, és eszembe jutott, és felidéztem Harag Pétert, akit egyszer megkerestem, még talán a vasárnapi zárvatartás esetében, hogy nyilatkozzon, és ő egy munkatársához, Utasított, vagy tanácsolt, Frivalsz Gáspárnak hívták, aki a KDMP sajtósztályára ment. Azt mondta nekem, amikor beszéltünk telefonon, hogy megkérdezi, hogy mit mond rólam a KDMP sajtósztálya, és utána majd értesít engem arról, hogy mikor beszélhetek elnök úrral, mire felhívtam Harapétert, és mondtam neki, hogy ezt ugye nem képzeli, hogy én valahogy is alávetem magamat egy lekáderezésnek a KDMP sajtósztálya által, hogy majd a KDNP eldönti a sajtósztálya révén, hogy én megfelelő vagyok-e, a tetszik -e, vagy sem. Hogy az elnök úrral beszéljek, és hát a magam úgy, hogy egyébként tudok, azt még fel is emeltem a hangom, amire harag Péter mondta, hogy hát e, Iridli. E, Nagyjából hasonló módon volt. Ez, mint ahogy Orbán Viktor írt a gyirigyeltek János, és nagyjából ezt mondta a Péter is, hogy idja a Gáspárt, aki mint kérdésre kiderült, megengedhet magának olyan megnyilvánulást, ami egyébként neki, mint a KDN elnökének, akkor nem állt volna jól, magyarul, hogy tőle egyébként ez a hozzáállás annyira nem idegen, és én ezeket a dolgokat most a kettőt összekötve egészen el vagyok képeve. Valóban innen indult a neveltetés. É, é, é, é, érteni vélem, és akkor most visszatérek ide kapcsolód a korábbi kérdéshez, hogy hány közéleti intermantel van. Én azt gondolom, hogy aki egy ilyen e, hivatásra, ilyen szolgálatra jelentkezik, annak kell egy határozott elképzelésének lenni a világról. E, és, és, és ahhoz mindig szigorúan ragaszkodni kell. Az, hogy egyébként egy félórás Korábbi múltra is, és adott esetben bizalmi kapcsolatra is alapuló beszélgetésben az ember jobban kinyílik, részletesebben tudja beavatni mind a kérdezőt, mind a hallgatóságot egyes részletekbe, hogy valakinek esetleg egyáltalán nem nyilatkozik, hogy másképpen beszél mondjuk egy közgyűlésben, mint egy folyosói egyeztetésen, az, az, az a helyzetből és a különböző szituációknak a intelligens vagy intelligensnek tűnő ki, hogyan ítéli meg kezeléséből adódik, nem azért, mert más az ember, vagy különböző az ember. És, és én azt gondolom, hogy ahogy egyébként irigyelheti valaki főnagy Jánost, hogy 80-81 évesen azzal az életúttal, azzal a hihetetlen mennyiségű munkával a háta mögött amit Letett az asztalra egy ilyen paprika jancsiként körülötte ugráló valakinek egy ilyen e, nagyon régről, tehát az én gyerekkoromból ismert, e, hát nem tudom mi ez, fricskasz, víz, szöveg, beszólás, nevezem mindenki, akinek akarja, odaszól, azt szerintem a, az nagyon jól bemutatta a helyzetet. És lehet, hogy én azért vagyok megengedőbb vonat Jánossal, mert a fővárosi közgyűlés frakciójában közvetlenül dolgoztam vele, négy évet 2006 és 2010 között, ugye ő volt a budapesti Fidesz szervezetnek is az elnöke, tehát én ismerem, hogy ő milyen én ezt értem, de, és ö, én a korát is tisztelem, és ismerem őt is, de állja, tényleg állja meg a fákjás menet. Ugye ugyanezt mondta szinte ten a Bencsi Gábor, hogy milyen nevetségesen ugrabugrát ez a gelencsér, és akkor látom, a... Na, én, ezt ér, én ezt értem, de, de uh, bár ugye ebben önöknek olyan uh, összetartozásuk lehet, mint amilyen összetartozásom egy vélt vagy valós összetartozás lehet a, a nagy Józseffel, de uh, tételezzük fel, el, hogy tényleg nevetségesen ugrált ott, mert hogy egyébként táblával volt jelen, és azt a táblát oda akarta adni a fúnaidnak, és akkor ugye a simorádám éppen egy felvétel készült a telek számára, és csak megnézem, nem akarok, mindig rosszul mondani a keresztnevét, és nem akarok rosszul mondani keresztnevet, és felhasználta a nagy nyilvánosságot Simordáliel, hogy tételezzük fel, hogy tényleg nevetséges volt. De most Ak... bocsánat, nem, mi nem menjünk tovább, tételezzük fel, vagy ön szerint mi volt? Mert szerintem egy megválasztott országgyűlési képviselőnek uh, hez... Nem is azt mondom, hogy méltatlan, mert már ez a szó nem is jó. Egész egyszerűen közröhely tárgya volt. Egy, egy parlamenti képviselő ugrabugrál, mint egy, mint egy bazári majom már most. Bocsánat. Nem ugrabugrál, te szeretett volna a fónogy közelébe jutni, hát és így, hát, így tudottam. De, de, ez, de ez a módja, ez a stílus, hogy akkor oda megyem, azt tukmálom a táblámat. Ugye hát ez volt a nagy Józsi vonal, de ezt nem feltétlenül akarom követni, mert ugye ez arról szól, hogy mennyire könnyű vagy nem könnyű ma, politikusokkal szóbálni, én erről megfeledkezem, pedig ennek nincs jelentősége. Maradjunk abban, hogy nevetséges volt. van, nevetséges volt. A kérdés az, hogyha én nevetségesen ugrálok ön mellett, akkor vajon nézze, ugye tegnap... Törf... Ön, hogyan, ön hogyan viselkedett volna egy ilyen helyzetben? Nem megválasztott parlamenti képvisel? Tételezzük fel, hogy ugyanígy. Tételezzük fel, hogy ugyanígy, mert egész egyszer arra letnék kíváncsi, de ez persze már szinte provokáció, hogy hogyan fog erre önreagálni. Ugye én nagyon sokszor idéztem már a nézőimnek, hallgatóimnak, kezdetben csak a hallgatóimnak azt az Edge videót, ahol, ha jól emlékszem, ahol a Youtube-nak a gitárosát körbe valamilyen kötéllel, és ő énekel. És ott befogják a száját, de mindent csinálnak vele, de ő az íg egyet a világán se, hogy nem reagál, hanem egyszerűen, ha tetszik, végzi a dolgát és énekel. És bennem az van, hogy mi a különbség a között, hogy valaki előveszi a telefonját, és ezzel jelzi azt, hogy nem akar beszélni, miközben egyébként nem beszél senkivel, se csak egy ilyen utalomogatartás révén arra akarja a másik figyelmét felhívni, hogy nem akar vele szobálni, vagy hogyha azt mondja, hogy miért nem kap Pász-vidéken baz, meg valami hasonló szövegel nézésre, ha nem tudom, kívülről. A kettő közötti különbségnek beleértve, hogy az ember nem vesz tudomást a másikról, vagy egyszerűen azt mondja, hogy elnézés nem ez a módja annak, hogy mi ketten itt most egymással beszélgessünk. A De hát kettő... ez a már réges-régen túl vagyunk, hogy nem ez a módja. Na ez az a ez a különbség kettőnk között tűnik, én azt gondolom, hogy ilyen nincs. Tehát ez az egyes, három 11-es, az most ezáltal az van a kis fociban, hogy akkor nem három korner es hanem két korner es vagy nincs is korner, hanem azonnal 1-es. Én szerintem a demokráciának, a parlamentarizmusnak megvan a terepe a bizottsági munkában, a parlamenti munkában, az otthoni vitában, a törvényelőkeszítésben, a szavazásban. az, hogy egyébként valaki kijön egy megbeszélésről és sétál az autójához, onna megyek táblával, ugrabugrálni, mint egy, tényleg egy ilyen, egy ilyen félnótás, az szerintem nem a parlamenti munka, az nem a szóbálok egymással. Mit, mitől lett volna hatékonyabb ez az egész kvóta? János méltóság teljesen megáll, átveszi a táblát. Fognak. Elköszön, azt A következő sarkon összehajtogatja és beledobja a kukába. Akkor most mennyivel vagyunk előrébb? Akkor volt valami párbeszéd? Akkor előrébb mentek az ország ügyei? Akkor a momentum el tudott érni valamit? Jobbáltett egy törvényjavaslatot, vagy bármit? Hát ne, nem így szeljünk, mert tényleg ez a. Hogy, és azt mondja momentum, hogy azért jár be kevesebbet a parlamentbe, mert neki, neki a nép között van a dolga, neki egyeztetik Nem jár be a parlamentbe, az alapfeladatát nem végzi, hogy ott, ott ö, a törvényjavaslatokhoz hozzászól olyan módosítójavaslatot, hanem inkább kimegy bugráni táblával a kezébe. Szerintem ez, ez, ez elképesztő, ez egy ilyen show műsor. Ez a Próbáljunk szerezni másfél perc uh, nyilvánosságot a saját médiánkban, mert egyébként a közmédiában meg nem mennek be. Most tette közzé, hogy 6654 vagy nem tudom, 6564 alkalommal hívtak ellenzéki politikusokat csak ebben az évben, és ezeknek a megkeresésneknek a kettő százalékával élt, és azt mondják, hogy nem lehet elmenni, nincs nyilvánosság, nem jutnak szóhoz, e ezzel szemben meg oda mennek ugrabugrálni az utcára. Szerintem ez egész egyszerűen közröhely. Hát... Um, azon gondolkodom, hogy ez most egy megfelelő vágás, már mint hogyha ez itt most műsor lenne, oda, amikor ön a Facebookon írt Karácsony Gergely megnyilvánulásáról idézem, többféle papíron van, egy másodperc türelmét. Kell nekem némi papírra jönni. Abszurd. Ja, ez nem, ez nem azzal volt kapcsolatos, uh, uh, hanem azzal, amikor uh, a Karácsony Gergely megnyilvánulásával kapcsolatban az alábiakat, írta, csak akkor ezt nem írtam ki. Egy másodperc. Karácsony Gergely jobban látva, mi lesz 2030-ban, mint az év második felében, ha ez így van, és nem megint csak a szokásos hangulatkertést, akkor most azonnal távoznia kell. Ugye én ott voltam azon az Egyensúly Intézetbeli Konferencián, ahol ez a mondat mondatrész elhangzott, ugye ez a 2030-as Egészségedre, ez a munkatársamnak szólt, kitétel elhangzott, Navracsis Tibor mondta a bevezető beszédet, aztán Karácsony Gergely és ő beszélt arról, hogy 2030-at az azzal kapcsolatos terveiben jobban lát előre, mint ami így lát a főváros helyzetét, illetően annak anyagi helyzete okán. Vajon egy ilyen fogalmazás a Facebookon kiragadva, hozzátéve a magyarázó szöveget, de mégiscsak eszközzét téve, nem rokonítom a kettőt, de ez, nem, ez szintén nem hangulatkeltés? Hiszen akkor már az ember, bár ez meglehetősen strapás, akkor végig kell jönne 23 és 23,5 percet, amit ott beszélt Karácsony Gergé, és akkor kiderül, hogy ez mire vonatkozott. Hogyha azt mondta volna, hogy azon olvasók számára, akik kevéssé követik a fővárosi eseményeket, és kevésbé vannak benne a napi szintű vagy az elmúlt három éves, vagy akár az uglói polgármesterségét is beleszámolva az elmúlt nyolc éves karácsonyi gergelyi önkormányzati működésnek, akkor azt mondanám, hogy lehet, hogy leegyszerűsítő. De, de, de ennél, ennél szigorúbb nem lennék magamhoz. Ez a mondat és azért nem kiragadott és ebben a tekintetben azért nem egyszerűsítő, hogy magamat is egy kicsit cáfoljam, mert hogy ez így szó szerint elhangzott Karácsony szájából, és ez annyira, de annyira jellemző. A Budapest megválasztott főpolgármesterre, hogy mi sem, vagy én sem tudtam volna ennél jobbat kitalálni. Tehát egy ember, aki arra szerződött, hogy 2019 és 2024 között vigye a közös fővárosi ügyeinket, hogy a stabil folyamatos fejlesztéseket és fejlődés és a megbízható biztonságos napi szintű működtetést menedzselje, ez az ember azt mondja, hogy neki lövése nincsen, vagy kevésbé látja, vagy nem tudja, hogy mi lesz az év második felében, ellenben 2036 és sokkal jobban látja. Ez az a fajta elméleti tudós, aki egy vajas kenyeret nem tud megkenni magának, nagyon szép elképzelései vannak, de Lukasz cipőben jár, és nem veszi észre, hogy egyébként elfejtette fölhúzni a nadrágját. Most bocsánat, tehát ő, és ez visszavág, vagy visszaköszön abban, amikor, mi, amikor az én habitusomról, meg hozzáállásomról beszélünk, hogy én egy, egy, egy menedzsernek tekintem, a polgármester és ebben a tekintetben a fő tisztséget, mert, mert a parlamentben törvényeket alkottunk, jogszabályokat, ami azért a mindennapi életünket szervezi, de mégiscsak egy elvont, egy papír alapon szabályzás. És nyilván a fővárosi közgyűlés is alkot rendeleteket, hogy a működését tudja kordában tartani, de azért inkább egy városmenedzser dolog, hogy egyébként járjanak a, a buszok, hogy tiszták legyenek az utcák, hogy a kukák mennyiségét meghatározzan, hogy, hogy ez egyfajta menedzseri dolog. Itt, itt lehet és kell hosszú távú terveket szőni, fejlesztési irányokat megszabni, teszem hozzá egyébként ez sincsen, tehát ez sem zajlik, csak szövegszintjén, de ez akkor jön, vagy amellett megy, hogy egyébként a napi szintű biztonságos működést megoldom. Ez annyira karácsony Gergely ez a kijelentés, hogy nem hagyhattam szó nélkül, és nem tehetem meg, hogy ezt uh, nem emelem ide. Ez, ez, ezt másféleképpen... El... És, és ott van, bocsánat, befejezni, és ott van a második részem, amit nem olvasott föl, hogy tételezzük fel, hogy gondoljunk bele egy, én a hajós kapitány példát hoztam, de mondjuk egy pilóta. Azt mondja, fogalmam sincs, hogy ezt a gépet most az ő következő félórában hogy teszem le a kifutópályára. ellenben öt év múlva nagyon... Jó, nagy értem, teszem. amit mond, azt is értem, hogy mivel kapcsolja össze... Ez vezet oda, ahogyan élünk, de nem biztos, hogy nekem van ebben igazam. Végre egy utolsó kérdés, ami, ahogy az első kettő valamelyest összetartozott, a harmadik, az kicsit kilóg, ide tartozik az is. Üm, ugye elég jelentős vita volt annak idén a a sétány kapcsán, annó a fővárosi közgyűlésben a többség döntött lett. Üm, egy hosszas procedúra keretében eljutott oda a fővárosi kormányhivatal, hogy hozott egy döntést, amit elküldött a Magyar Tudományos Akadémiára való hivatkozással a fővárosnak, amely azt mondta, hogy ezt nyilvánvalóan majd napirendre fogják tűzni, de egyébként a főváros vezetésének nincs más véleménye, mint ami korábban volt. Van azonban egy aprócska részlet, amivel kapcsolatban magában a sajtóban is teljesen ellentmondásos hírek keringenek, mely szerint egyébként a Magyar Tudományos Akadémia hogyan foglalt állást, vagy hogyan nem foglalt állást. Itt van előttem a Magyar Tudományos Akadémia titkárságának az ezzel kapcsolatos levele, amely arról szól, hogy Horn a kiemelkedő történelmi személyiségnek tekinthető ugyanakkor közismert éle, hogy ugye nem hagy kétséget a felé részleten rendszer képítése és fenntartása ezért döröden, döröden, döröden nagy szótöbbséggel hozott határozata azt javaslja, hogy az akadémia ne engedélyez a névhasználatot. Majd utána az a szöveg szerepel. Annak eldöntése, hogy egy a történelem kiemelkedő személyiségének nevének, civil szervezet nevében történő engedélyezési eljárásban hozott akadémiai állásfoglásnak milyen joghatása lehet egy önkormányzati köztelet elnevezéséről folyó eljárásban, nem tartozik az akadémia kompetenciájába. Ezt a két dolgot annak megfelelően, hogy éppen kinek melyik tűnt kedvezőbbnek, hol azt írták, hogy az akadémia ezt nem teszi lehetővé, hol az ellenkezőjét írták. Um, Nyilvánvaló, hogy ebből bírósági ügy lesz. Magának az akadémiai titkárságnak ezt a kétféle értelmezését, miközben ez teljesen világos szöveg, ehhez ön hozzá vagy elvenni akar-e? Nem tudom, hogy hozzáteszek, vagy elveszek számomra, de nincs, egyáltalán nincsen egy mondás, És egy picit hajaz a különböző szervezeteknek a kommunikációjára, Múltkor az MLS-ről beszélgettünk, hogy hogyan és miként kommunikál, és hogyan beszél el egymás mellett, pontosabban hogyan, hogyan van tulajdonképpen majd, hogy nem mindenkinek igaza, az UEFA-nak is, az MLS-nek is, a magamódján egyébként a Román Szövetségnek is. Itt is arról van szó, hogy, hogy valóban van az az interpretáció, és ha ezt így kimondjuk, az igaz, a Magyar Tudományos Akadémia nem foglalt állást Horgyuláról Hor közterület elnevezés ügyében. Ez így teljesen igaz. Nem volt ilyen. Ellenben a Magyar Tudományos Akadémia kimondta Horgyuláról, hogy Jelentős kiemelkedő szerepet vállalt önkényuralmi rendszer működtetésében fenntartásában. Erről van a Tudományos Akadémia egy állás. Ez így igazda. Nem a közterületi elnevezéssel kapcsolatban, hanem egy Egyesület vagy egy alapítvány bejegyzésével kapcsolatban, de a Magyar Tudományos Akadémia, mint arra hivatott testület, Hongyuláról kimondta, hogy önkényuralmi rendszer fenntartásában vett részt. Pont, az akadémia szerepe itt lezárul. Ő semmit nem mondott közterületi elnevezési jogszerűségével kapcsolatban. Ellenben a törvény kimondja, hogy közterület nem viselheti olyan ember nevét, aki önkormányzati rendszer fenntartásában, kiépítésében részt vett. És innentől kezdve a fővárosi közgyűlésnek nincsen joga, törvények nem teheti meg, hogy közterületet nevezel pont Gyulára. Magyarul, hogyha ez bíróságra ide, megy, az ő véleménye szerint egyértelmű, hogy ezen jogszabályi szöveg alapján eh, hogyan dönt majd a bíróság? Hát én mérnök lévén formál-logikailag nekem ez teljesen jogos, bár olyan szintű meglepetéseket tudott nekem okozni. Én, ne, de én ezt értem, de eh, ahogy én kiveszem, ez egyértelmű. Önnek mekkora csalódást okozott egyébként az, amilyen döntést annó, mi akkor is beszéltünk, vagy akkor, akkor, még ne, a, a, akkor már frakcióvezető volt? Igen. Akkor beszéltünk róla, én is így emlékeztem, de elnézést. Jobban emlékszem a közelmúltra, mint a végre, én másfajta karácsony gergély vagyok. Ez mekkora csalódást okozott önnek akkor? Nekem csalódást az okozott, pontosabban nem is igaz, hogy csalódást okozott, mert sajnos az alatt a nagyon rövid idő alatt, amíg ott a frakcióvalzati vagyok, és nyilván azt sem titok e, hogy én és is azért figyelem, kísértem a fővárosi közösségi ügyeinket, közélet ügyeinket, az, hogy, hogy mennyire tud megint elválni a szöveg, meg a tényleges gyakorlat. Tehát ugye Karácsony Gergely nagyon ügyesen hiteti el magáról, és ezt nagyon sokan, estiessen szórom, senki ne se sértődjön meg rajta, nyalják be, hogy ő ilyen nagyon demokrata, ő nyitott, ő mindenkire odafigyel, oda a közgyűlési terembe föl van írva az átlátható Budapest, az igazságos Budapest, meg mit tudom én, és ilyen szinten egy egyszerű hatalmi technikával többségi alapon Tönt politikai megítéléséről valakinek. Ugye a törvény azt mondja, hogy amennyiben valakinek a megítélésével kapcsolatban kétel merül föl, már pedig elég komoly kétel merül föl a fővárosi közgyűlésben számos hozzászólás tekintetében, akkor, akkor a Magyar Tudományos Akadémiához kell fordulni. És ezt nem tette meg a főpolgármester, ezt a okay. legtetséget nem adta Jó. meg a baloldal. Ezt, ezt, ezt, ezt, ja, f... ezt, ég... ezt a kört ma még megfutom okay. kis Ambrussal. Aztán leszárok róla, mert, mert van még mit enni erről, de mármint nem Hord Gyuláról, hanem ezen történet kapcsán, de... Segítek egy picit, hogyha, hogyha, hogyha, hogyha megengedi. Ugye a törvény, ez számomra sem volt ismert, ugye, mert bennem az van, hogyha a kétely merül föl, akkor... Én ezt... tehát, Most A lényeg az az, hogy a jogászok kioktattak, hogy az a kétely felmerülésre az úgy merül, föl, tehát a kételynek is többségi szavazással kell fölmerülnie. Tehát, hogyha ott a vitában a többségnek meg kellett volna szavaznia azt, hogy akkor forduljon a főpolgármester a Tudományos Akadémiához. És nyilvánvalóan, mivel ez a kétely, határozati javaslatformában többségi szavazásra nem ment át, hiszen egyébként a többségi szavazás arról szólt, hogy, hogy legyen elnevezve róla, és ők politikailman többségi alapon eldöntötték, így kicselesszik úgymond ezt a... Jó, a jó ezt Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Jó, Azért örülök, hogy mi nem beszélünk úgy, mint Gerencsért Ferenc és Fónagy János. Hát, az biztos, hogy én saján fog táblával rohangálni ön körül. Most mondhatnám, hogy én se fogom őt elküldeni, kapálni, de... Én is hasonlóan gondoltam, igen, tehát, hogy ez sem feltépeleztem. <gül> Köszönöm szépen, viszont hallassam. További tép -tép -tép. Támogatott tartalmat hallanok, látnak. Halló. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen, jól, jól. Nincsen utó-Covid vagy poszt-Covid tünetem, tudomásom szerint. A, hogy a figyelmességemről biztosítsam, bár nem biztos, hogy erre igényt tart. Kemecsilagossal beszélgetek a Népraizi Múzón főigazgatójával, de miután beszélgetünk, ennek következtében nézőpont kérdés, hogy ő beszélgete velem, vagy én beszélgetek vele, de akkor ezek szerint már nincs szakállap? Ja, az nincsen, nincsen, azt, azt ö, levágtam nagyon gyorsan az ünnep után, igen. Család hogyan szereti jobban? Hát hol így, hol úgy, az az igazság, hogy ez most megosztó volt, így tavasszal szerintem megleptőket, általában decemberben, karácsony körülre szoktam megnöveszteni, azt könnyebben viselték a gyerekek is, amik fiatalok voltak. Most egy kicsit azt mondták, hogy ez mások. sok. <gül> Volt annak idején egyébként alternatívája annak, hogy ön néprajzzal foglalkozzon? Igen, volt, volt. A, hát a, mikor, körülbelül mindannyiunknak a pályaválasztáson kell gondolkodni, ez a középiskolai időszak, ha van továbbtanulási érdeklődés lehetőség, meg igény, és ott a szakválasztásnál merült fel. Én igazából eredendő történelemmel kívántam foglalkozni, és az volt az evidens számomra, és csak egy olyan szerencsés véletlen, hogy a, egy engem soha hivatalosan nem tanító, de mégis tanáromként tisztelt és szeretett néprajzkutató javasolta, hogy mikor közöltem el a dilemmámat, hogy hát mit választak a történelem szakmáéli, ugye ez még a kétszakos. jó tanuló volt? Hát nem voltam kitűnő soha. Nem. Igen? Nem, kitűnő nem voltam, de úgy szerintem igen jó tanuló voltam. Néha volt egyetem. -egy Csak azt mondta, hogy. Ja, ő azt mondta, hogy hát figyelj, néprajzos vagyok, még nem leszem néprajzos? Hát például azért, mert nem tudom mi az. És akkor mondta, hogy itt van három könyv, odaadta a Kósa Lászlónak az apáról kötetét, meg a Balassa Ortutai Magyar Néprajzát, ez a kettő együtt olyan 6 kiló. Igen, és át akartam majd az utóbbira feltételezni, hogy nem lehet kicsi? Nem, nem kicsi, és, és ahhoz képest nincs benne sok kép, mint amennyi szöveg <há> van benne, és, és ezt olvassam el, és akkor találkozunk egy-két múlva. <há> És azt mondta, hogy ezeken nagyon tetszik. Egy hét alatt elolvasta ezt a hat kilót? Igen, akkoriban még. Gyorsan. Igen, bameg, az, ez meg az tényleg nagyon zavaró, hogy az embernek az életkorának a függvénye is az egyébként, hogy hány kilót tud olvasni. Azt árulja el nekem, hogy önben egyébként egy gyűjtőt is tisztelhetek? Nem, nem. Nincs Tehát minden. a családnak nem kell amiatt aggódnia, hogy nem ad haza semmi pénzt, mert az összes pénzét brazil kenukra költötte? Nem, nincs ilyen. Egyébként ez egy érdekes dolog, mert ezt óvatosan ö, már nagyon korán törvényi szabályozta. Tehát A szómban dolgozó múzeológusok, valahogy úgy szól a jogszabály, hogy egyedül a lakásuk díszítésére ö, tarthatnak ilyen műtárgyakat, gyűjteményt nem képezhetnek. Hiszen akkor önmaguk konkurenciáját jelentelék a, a... Ó, hát lehetne, izé, teljesen altruista vásárolhatna eleve a Néprajzi Múzeumnak. Hát olyat rengeteget Ő De a saját pénzéből is. Olyat is rengeteget. Csinálta. Hát ezért mondom, hogy, tehát, hogy akkor aggódjon-e a család, vagy sem? Nem, nem, nem kell aggódniuk, mert azt gondolom, hogy én nem vagyok igazából gyűjtő szenvedéllyel meg, mert Nem? Szereplő, nem. De pont ma reggel beszéltünk itt, ahogy pakoltunk húsvétra készülve, hogy hogy én néhány dologra mutattam, hogy talán ebből nem kéne ennyi, és akkor a családfogjaim közötték, hogy ezzel nem foglalkozzak van ott negyedmillió műtárgya, honnan jöttem. Úgyhogy öm, van. Azt árulja el, hogyha már egyébként így beszélgetünk, hogy ön ezen bizonyos izék kapcsán azt is tudja, hogy azok egyébként mennyit érnek? Tehát tételezzük fel, hogy nekem van egy kibabrát jó Brazil Kenum a 15. századból, vagy van valami, nem tudom, Norvég akármi. Csak, hogy ilyen teljesen ellentétes dolgokat mondjak. Vagy van egy maja állarcom. Aha. Ön tudja, hogy az mennyit ér? Nem. Ez nagyon nagy túlzás lenne. Azt mondanám, hogy tudom. De hozzávetőlegesen. Nem. Hozzávetőlegesen. Igen, meg tudom, hogy hol lehet utána nézni. Mert az igen, azt már értem. Csak éppen, hogyha nincs internet, és ott van az őserdőben, és én éppen kérek magától annyi pénzt, hát. hogy akkor, akkor hát, látja, hogy reálise vagy sem. Igen, vadul tudnék mondani számokat, biztos, hogy alacsonyabbakat, mint a 15. századiken ugazdája, amire számít. Az az igaz, hogy voltak olyan évek az életemben, amikor nagyon intenzíven kellett, és ez volt az egyik legfontosabb gyűjtemény, neked és tárgyakat Ez a, Még a Szabadtérnél közimúzomban dolgoztam, és két tájegységnek a tárgyainak a beszerzésében nagyon komoly feladataim voltak, és akkor túlzás nélkül tízezer számra vásároltam, és gyűjtöttem tárgyakat, és az, az nagyon nagy rutint ad. Tehát akkor tényleg az volt, hogy, hogy benne voltam, jártam árverésekre, napi szinten, különböző régiségvásárokra, tehát ott az ember gyorsan-gyorsan fölismeri, és hát nemhogy nagyságrend, de nagyon kis összegekkel lehet be. De hát ezek, ezek változnak. Tehát most már nem mernék olyan bátorsággal alkudni, mint akkor Tehát, mert ahhoz újra vissza kéne kerülni ebbe a körforgásba, és én most más köröket ötetszítok És egyébként, hogyha elmenne egy bolha piacra, akkor ha ott látna egy tárgyat, akkor tíz tárgyból hányról jönne rá arra, hogy azt én loptam el a Néprajzi Múzeumból, mint ott dolgozó ember, mert alacsonynak tartottam a fizetésemet? Hm. Hát ha, ha nagyon ügyetlenként lopta el, akkor rögtön rájönnék, mert valahol rajta lenne a lefári számunk. De ennyire hülye nem vagyok? De van ilyen. De nem a néptagimúgyom de volt ilyen a magyar múgyalógia történetében, hogy ennyire hülye volt az ügy. De tételezzük fel, hogy ennél rafináltabb van hát, vagyok. Hát akkor... Tehát egész egyszer az egyediségéből adódóan az lenne önben, hogy ez valahogy itt nem stimmel, vagy ha igen, akkor ez egy ritka szerencse az, aki ezt megfogja Nézd, benne. Hozok rá gyakorlati példát. Van ilyen. Tehát egyszerűen főleg akkor, hogyha egyes gyűjtemények gazdái azokat a gyűjteményeket akár étizeteknek keresztül gondolzák, akkor szinte öntudatlanul gyanúsá válnak nekik tárgyak. Előfordult ez a 60-as években, lőporszaru, ugye ismerik ezt a tárgyi éppen igen. díszített át. Egy időben a népragnak egyen nagyon, valamiért nagyon gyűjtötték a múzeumok, viszont el is lehetett adni. És akkor előfordult az, hogy ha nem bolhapiacon, mert ez még nem az az idő, amikor kiteljesedik a bolhapiacok fantasztikus világa, de, a, de a, a, az ilyen uh -huh. van, egyszer csak fölbukkant és ott, ott pont, hogy a múzeumi dolgozó vette észre, és fedezte fel a hasonlóságot. De aztán ott arra is rájöttek, hogy annyira nem volt amatőr, aki csinálta, mert megcsonkította a tárgyat, vagyis levakarta, le, a letörte azokat a részeket, ahol a lehetári számok voltak, de beazonosítható volt. Hát ezért nagyon fontos a múzeumokba azonnal, ha bekerül egy tárt, az első lépés még nem is lehetári számot kap, hanem gyarapodási számot, az még egy másik szint, de már lefényképezik, már csinálnak róla egy első szintű leírást, mert hogy beazonosítható legyen. És hogyha eltűnne a fénykép, mert azért volt ilyen az elmúlt évszázadokban, hogy elkeveredett egy-egy fénykép egy, -egy műtágnak, vagy rajza, mert eredetileg régen ezeket rajzolták, akkor a leírásnak kell olyan szakszerűnek lenni, hogy abból belehessen azonosítani. Mi nem egy könnyű dolog, mert ha mondjuk egy fakanáról beszélünk, ami nincs semmilyen faragásbízítés, évszám vagy monogram, akkor azért az elég precízen kell leírni ahhoz, hogy 40 másik hasonló fokon elközi. Jó, ha ilyen gondom lesz, akkor felhívom önt legfebb hülyének nézés lerakja a telefont. Uh... Én, én nem szoktam. <gül> <gül> Rendben van. Uh, uh, a beszélgetésünk legvégén természetesen a húsvéti szóba kerül, mert furcsa lenne, ha nem kerülne szóba, de ha erre fordult a beszélgetésünk, már pedig én ezeket a beszélgetéseket a legerei nem szoktam eltervezni, ezek így alakulnak, aztán vagy ellenáll, vagy nem, de általában nem szokott ellenállni. Ugye háromféle beszerzés is történt, ugye van ez a Bartók féle, a jelentőség gondolom óriási, különös tekintettel arra, hogy a Bartók örökös, sok mindenre lehet mondani, de hogy barátságos lenne különböző dolgok adományozásában, hát abban nem megvádolható, erről sokan be tudnának számolni a kulturális szférában. De két magánygyűjtemény is, az 1360 darabos román gyűjtemény és a 671 darabos Knop János kollekció is landolt önöknél, és ezen kívül terepmunkák eredményei meg ajándékok, úgyhogy azért nem árt, hogy ott a Szabolcs utcában van hely, meg ott a Néprajzi Múzeumban is, mert azért szépen telnek a vitrinek. És ebben, igen, nagyon pontosan tudta szerkesztő ezeket az adatokat. Egyetlen reakció, velem barátságos a jogutód, a Bartók jogutód, ezt igazolja az is, hogy tudtunk erről tárgyalni, és hogy Bartók Bélának egy olyan gyűjtése, saját gyűjtése az algériai arab terepről, ami soha nem volt közgyűjteményben, ez kerül hozzánk, ezek a viaszhengerek több mint száz viaszhenger és ez köszönhető annak is, hogy van egy olyan eszközünk, ami Európában ritkaság... Mivel digitalizálnak. Így van, még mégpedig roncsolásmentesen... Tűr. Az hogy működik? A viasz hogy hihetetlenül érzékeny az a tű, ami, ami gyakorlatilag olyan, mintha csak letapogatná. A, és azonnal közvetlenül digitalizált, tehát nem valami... Egy tűr. ilyen izé ez a viasz izé ez hány lejátszást bír? Rengeteget egyébként az egy nagyon jó találmány, csak minden egyes lejátszással mélyül a rován. Pont hát ezért kérdezem. És az mennyire fontos, hogy milyen körülmények között tárolják, hiszen az örökös arra is kitért, hogy túlélte a második világháborút, és azért az nem Én volt csekésség. Nem véletlen, hogy erre kitért a Vásárhelyi Gábor, mert a viasz hengerek ugye a 90-as évek elejétől gyarapodtak a néprajom, és máshol is, de a legnagyobb magyarországi gyűjtemény van nálunk. Akkor mi a könyves Kármánykörúton volt az épületünk, és az nagyon megszenvedte az ostromot a második világháború végét. És a népligetben kialakított orosz légvédelmi üteg éjszakai látogatásait is az ostrom után, az épület megszenvedte meg a gyűjtemény is. És a viaszhengerek nem érdekelték az odalátogatókat és az ostromban harcolókat, de a faládák igen, tüzifának gondolták hasznosítani, Kiszórták, ezek egyrészt el is tört. És ráadásul ugye nem lehetett fűteni, és azért a viaszhenger... Sok mindent bír, de a penészedést, a nedves helyen tárolást nem bírja. Úgyhogy én most az utóbbi hónapokban sokat foglalkoztam a Néprajzi Múzeum háború végi történetével. Gondolom értető, hogy miért érdekelt engem, hogy hogyan vészelte át a Nétragyzi Múzeum azokat az időket. És nagyon felelősségtudatos leveleit találtam például Lajta Lászlónak, akit elsősorban zeneszerzőként ismer az, aki ismeri. Pedig ő volt a néprajzi Múzeum főigazgatója, elődöm is volt ő, és nagyon ideig dolgozott a múzeumnak, és ő neki köszönhető, hogy megmaradtak a viasz hengerek, mert hihetetlen munkával menekítette, és küzdött érte, hogy az alkalmatlan helyekről vigyék, és levelezett, hogy szegény, már nagyon beteg Bartók Béla Amerikában ő, olyan híreket kapott, hogy minden elpusztult, tehát ez egy túlzó hír volt, és egy nagyon súlyos és őt ezt teljesen depresszióba tudta taszítani, nagyon aggódok, nagyon fontosnak érezte a hengereket. Tehát erre utalt Vásárhelyi Gábor, hogy ezért érzi fontos gesztusnak azt, hogy a család tulajdonában lévő viasz hengereket most oda lehet adni a népragyalmizamnak, mert olyan körülmények között körül is és olyan hozzáférést tudunk biztosítani, ami eddig nem volt, és biztonságos. Egyébként a másik két gyűjtemény is nagyon izgalmas, szerkesztő úr, amire felhívta a figyelmet, a Knopféle kerámia anyag, ő egy magánygyűjtő, műkereskedő, aki saját magány... De ahogy olvasom, most is csak letét, tehát nem kapták meg. A bartókanyag bartók letét, igen, a anyag letét. De a bartókanyag az mindenhol tehát letét, tehát hogy azért ezt így kell kezelni. Tehát a Tudományos Akadémián lévő anyag is egy nagyon szoros kapcsolatban van a bartók jók. Ennek van vagyoni érték? Gondolom van? Hogyne. Hát ezek nagyon-nagyon értékes. Igen, Azt... és a másik kettő elnézést csak közben vágtam. Igen, a, ugye Knob János, ő egy magángyűjtő volt, és műkereskedő, és ő viszont, ő gyűjt, tehát ő nem olyan, mint én vagyok, az ő családjának el kellett viselnie. de ő viszont nem főigazgató. Nem főigazgató, viszont egy nagyon jó szemű gyűjtőként egy élet alatt fantasztikus gyűjteményt gyarapított, és ezt, vagy hozott össze, és ez a gyűjtemény, ez már a ami Igazából elérte őt az a sors, ami a magánygyűjtőket elszokta, hogy egyszer csak elkezdenek azon gondolkodni, hogy jó, ez nagyon szép volt, de mi lesz azután? Mi Igen. lesz ha ő már nincs? És hát nagyon aggódnak a saját, tehát ugye ez nagyon fontos a gyűjtőknek, és ilyenkor merül fel, ha olyan minőségű gyűjtemény, hogy kerüljön közgyűjteménybe. És nekünk évtizedes, komoly, megbízható, tisztességes szakmai kapcsolatunk volt Klopp és így vette fel velem a kapcsolatot, így tudtam ő erről meggyőzni, hogy ez egy jó döntés, így került be hozzánk ez a gyűjtemény, amiről azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt fél évszázadban a kerámia gyűjteményünk nem gyarapodott ilyen jelentős mennyiségkel és minőséggel sem. Pedig ez nagyon nagy dolog, mert ez a kerámia gyűjtemény, a második legnagyobb gyűjteményünk 35 ezer darabot számlál. A másik anyag, a román gyűjtemény, amire szintén felhívta figyelmet szerkesztő úr, pedig az egyik utolsó budapesti, hívjuk itt, hogy lakásgaléria. Tehát egy olyan lakás berendezése, ami műtárgyakból áll. Szintén kereskedett is, de gyűjtötte is. Nyilván a legfontosabb, legkevesebb, legszebb darabokat többnyire megtartotta magának. És egy fantasztikus interior, nem egy szoba, a lakás. És ez ugyanúgy, ahogy a Knopnál, itt is az volt, hogy nekem, hát talán húsz évvel ezelőttre visszanyúló kapcsolatom volt ezzel a gyűjteményel, ezek bizonyami dolgok, tehát ez egy nagyon fontos visszajelzés volt nekem, hogy amikor dolgoztam velük 20 éve, meg 15 éve, akkor jól csinálhattam azt, amit csináltam, mert ők bíztak bennem, és fölhívtak, hogy na akkor mit gondolok erről a dologról. És ez egy, ez, egy, ez egy unikális gyűjtemény. Ebben olyan C-tárgyak, tehát a magyar ipart és C-történet nagyon korai, fantasztikus értéket képviselő tárgyai, üveganyag, ikonok, népművészeti teteke, bútorok, kerámia, ez egy nagyon gazdag és összetett gyűjtemény, ehhez képest a homogén, csak kerámiából válogatott kollekciója klopnak egy másik, más műfaj. De nagyon izgalmas, és mindegyikből, amiről most beszélünk, a Bartókot leszámítva, mert azt nem állítjuk ki, a jövő hét pénteken nyitunk egy kiállítást, ahol az a bezárt múzeum, amikor költözés miatt be kellett zárnunk, időszakában hogy mi minden került be. Kicsit akaratunkkal szembe menve is. Ezek Ugye ez az árvatervők. Igen, ezek be akartak hozzánk kerülni, és én hiába játszottam el a szigorú főigazgatót, hogy nem gyarapítunk, költözünk, nem veszünk újat költözünk. Nem lehetett ezeknek ellenállni, nem lehetett otthagyni, nem lehetett kihagyni. Ez a kihagyhatatlan gyarapítások voltak. Ebből egy olyan válogatást mutatunk, ami szerintem nagyon izgalmas lesz, és látványos. Húsvét... Az evidense, hogy a Néprajzi Múzeum húsvét minden négy napján nyitva van. Persze, működünk így van, hát ez egy nagyon fontos a magyar néphagyományban, a folklorban is meghatározó eleme van, meg egyébként is ez egy olyan ö, tavaszi ünnep, ami a mi gyűjteményünkben nagyon sok szállal föllelhető, és térszerű ezt nekünk kihasználni, és ezt, ami van, az közreadni a közönségünk számára is. Igen, evidens. Mármint, hogy a húsvéttal összefüggő néprajzi vonatkozású tárgyak számáról beszél? A tárgyakról, az archívumi anyagról ez nagyon, nagyon izgalmas dolog, hogy még, még egy annyira felkészült szereplő, mint ön, önnek is először a tárgyak jutnak eszükbe. De vannak a szokások is. Vannak bizony a szokások is, amelyik ugye a hétköznapjainkat ma is szabályozzák és körülveszik. És itt Most nem is a Megörökölt szokásokra, amit magunk köré alakítunk ki, és ezeknek a szokáscselekményeknek ma is vannak tárgyai, modern tárgyai és megörökölt tárgyai. Ezek, ezek, ezek a tárgyam, itt az tartunk, az, a nálak... árulja el nekem, hogy tegnap láttam oh, egy oh. és nem mondom meg, hogy hol maga a Húsvéti Locsolás arról, eredetileg mindjárt arról volt szó, hogy az a környező országokban közelesebb a szokás, mint nálunk. Ez tényleg így van? Hát ennyire igen. Bár vannak például a szlovák területen is, persze, tehát én, én mondjuk láttam, mai Magyarország területen lévő szlovák ö, többségű faluban egyszer láttam egy néprajzkutató hölgyet, amikor a fiatal szlovák fiúk fölismerték, hogy ő közöttük óvakodik a fényképezőgépével, akkor annyira meglocsolták, hogy házaker, haza kellett vinni a bázisra átöltöztetni. Tehát azért a, a nemzetiségek is gyakorolják, de valóban a magyar nyelvterületen a locsolkodásnak ez a tavaszi szokása, ami ugye a megtisztulás, termékenységvarázsás nagyon sok eleme van ennek, Ö, amire épül, ez egy, ez egy ö, nagyon... A másik vagyok. dolog pedig az, hogy az ajándékozás, nevezetesen tojás és pénz, ezek hogyan váltogatták, vagy hogyan váltották egymást időben, mert ebben a beszélgetésben ilyen álszemérmesen, vagy semérmesen szóba került az, hogy, val, hogy azért az emberek gyerekkorukban pénzért locsoltak, mondjuk az én származása, meg az én gyerekkorom, az ebből engem kivett, úgyhogy nem tudom, hogy mit mulasztottam, függetlenül, hogy, hogy ilyen köln is izére emlékszem, de a tárgyaknak és a pénznek, az ebben való szerepének a cseréjéről ön tud beszélni, vagy ez teljesen egy modernkori jelenség, ami néprajzilag teljesen értéktelen? Hát ahogyan a karácsonynál is az eredeti ünnepi szokásban az ajándékozás nagyon-nagyon mellékes volt, és maga a fa volt, a fa állítása volt az ajándék, úgy húsvétkor is, a húsvéti tojás volt igazából az, ami a locsókodásban részvevők között interakciónak az eleme volt, tehát most nagyon szakszerűen fogalmaztam. Na, jó, jól érthetően. Hogy, hogy pénzt adnak, azért az nem új dolog, és most nem is csak a saját gyerekkoromra emlékszem, amikor énnek a Esztergomi-Rokoni kapcsolatok is voltak, és határosztán emlékszem, hogy Gondosan megtervezett ö, útvonalra, ahol mindent figyelembe vettek a felnőttek, hogy milyen sorrendben megyünk, mert azt is tudták, hogy hol érdemes 10 óra hol érdemes az ebéd körül locsolkodni, tehát, hogy, és hol lesz a jó pálinka. Tehát, hogy ezeket is kiszámolták. Nyilván a gyerekeknek ugye a locsolkodásért már akkor is adtak a tojás mellé pénzt, és ott meg azt figyeltek, hogy ki az, aki 10 forintos, kap 20 forintos, és egy helyen még 100 forintost is adtak, amit tudom, hogy hihetetlenül hangzik a mai fülel, de ez a pénzzel való ö, ajándékozás, ez bizony ö, hosszan már jelen van. De ez, ez az adománygyűjtő szokásokból kerül át, ami igazából más kategória volt eredetileg, mint az ilyen tavaszköszöntő szokás. Tehát itt összemosódtak szokások, ezek változnak. Már utaltam rá, ma is születnek szokások. Ma is születnek városi hiedelmek, meg falusi <kül> szokások is, és ezeket gyakoroljuk, és öntudatlanul veszünk át, akár több generációról is ilyen gyakorlatokat. 8-án és 12 óra között, ez szombat, 27-e és 6-a között, ugye az ma van, 6-a, hogyan kapcsolódik a telihold a húsvéthoz? vannak foglalkozások e, a métatérben, e, illetőleg vannak e, húsvéti tűnemezelések a guzsajas műsa, e, e, műhelyjel, ezek mind e, a néprajzi múzeumban e, különböző ellenszolgáltatásokért, mármint összegszerűen végezhető tevékenységek. Ilyen tevékenységre egyébként vasárnap és is sor kerül, mert ezekkel kapcsolatban nem találtam brosúrát de ez lehet, hogy ez én hibám. Nem, tehát úgy készülnek a kollégák, hogy minden napra legyen olyan attrakció, hogy olyan elérhető elem, ami, ami az, az átlagos látogatáson... Tehát akkor minden nap lesz. Azt árulj nekem, hogy ezek a foglalkozások, ezek még bírnak jelentkezőket, vagy ezek már tele vannak? Ezt ebben a pillanatban nem tudom megmondani, mert a regisztráció az nem nálam zajlik, félrevezető lenne, de azt tudom, hogy például a múlt hétvégen, amikor a tojásfestéses akció volt, hát ott aztán tényleg kimaxoltuk, amit lehetett, mert ott az ráadásul az írókázás miatt még, még nyílt lángot is igényelt, és itt a... Mi miatt nem értettem a szót? Az íróka, az írókázás a viasszal, igen. a megolvasztott viacon. Igen, igen. Lánke, Most már értem. És azt az, ami a bejelezhetett volna minden, ő, riasztórendszere a modern épületnek, hogy ott aztán ki volt, és, az, és nagyon gyorsan megtennek a regisztrációk, úgyhogy ez egy jó dolog, hogy ha az interneten keresztül ö, jelentkeznek, és akkor kapnak visszajelzést is. Igen, az érdeklődők. Tekintettel vannak -e? ez egy rossz kérdés, nem tudom jobban föltenni a közönségnek az anyagi tervbíró képességére? Természetesen. Tehát én állandó az a vita, és ezen a héten is voltam egy olyan körben, ahol intézményvezetők, púcsás intézményvezetők tárgyaltak sok mindennek kapcsolatban, például a magyarországi jegyárakkal. És ha összehasonlítjuk azt, hogy egy múzeumi szolgáltatás, múzeumi kiállítás esetleg ahhoz kapcsolódó program ára, és egy mozi jegyára, vagy egy színház jegyára, hogyan viszonyul egymáshoz, a múzeumok még mindig, még mindig sokkal olcsóban elérhetőek. Végül, de nem utolsó sorban, bár lehet, már felidéztem, akkor feleslegesen teszem. A Halloween az egyszer megjelenik majd a magyar néprajzi szokások között, vagy ezzel a történet fűződik -e ez azért kérdezem? Hát a közelmúltban megjelent egy könyv, amit ami a Magyar Néprasztudományára foglalkozik, a Debrecen Egyetem Bölcsész a dékánja itt, a Keményfi aki összefoglalta, és egy ilyen tankönyv szerűen a kortárs jelenségekre is ügyet. És bizony, ilyen típusú, frissen, külföldről euh, invazív módon megjelent szokások... Ez jó, ez az invazív, ez tökéletes. Ezt most találtam ki, hogy, hogy a... a... Kopirájtólja. Jó, az így, annyi van, tehát nem ér... Az az igazság, hogy a, ő ezekre is ügyelve alkalmazza a módszertant, amit mi a klasszikus szokásokra dolgoztunk ki, mint tudomány, most bocsánat, így több ezt fogalmaztam, és használunk, de ezekkel a módszertanokkal, elemzési irányokkal és eszközkészlettel természetesen le, ö, változatos, a Valentin napot mindent lehet mutatni és érdemes is. Igen, a történet az ezzel kapcsolatos, mert annak idején a lányom bekopogtatott, és ott nem cukorkát kapott, hanem véletlenül bekop, ő sem tudta akkor, hogy a sajdig Ferenchez kopogtatott be, és nekem így aztán így van két sajdig rajzom. Hoppá, azért az elég jó. Ez nagyon jó. Igen, örülök a lányom szerencséjének. Igen, és... Ő... Ez azért, és látja, hogy nincsenek véletlenek. Mert a sajti is örült, hogy adhatott rajzot. Beleértve, hogy ott helyben rajzoltad. Nem arról hozom, hogy két rajzát, ami otthon aj, volt odaadta. Aj, nem aj. volt cukorka, gyorsan rajzolt. Bár én tudnék gyorsan úgy rajzolni, vagy bármit is csinálni, mint amit a. De most mit tudnék adni, hirtelen egy népi tanulmányt, hogy csentenék, aki bekopog. Szóval nem, szerintem jobban járt a lány, hogy oda kopogott. Be. Igen. Igen, ebben teljesen egyetértünk. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Állás Keremes ünnepető. Köszönöm szépen, és akkor várom a következő beszélgetést. Én is. Viszont, hallásra. Viszont hallásra. Önök Kemecsi Lajost hallották egy úgynevezett támogatott tartalomban. Éj, éj, éj. Ha valaki ezt látja rajtam, hogy szét járnak a gondolataim, az nem látja rosszul. Jó reggelt kíván, a főváros általános főpolgármester helyettes, ha Most Szalai Annát idézhetem, és ugye volt már egy-két beszélgetés, ami így kezdődött, és de ilyenkor mindig azt mondta, hogy még korán van. Ha ránéz a folyószámlára, akkor mit lát? Tegnap az tudom mondani. Hát az a... már elég régi. <gül> Tegnap az régi, igen. De az 21 milliárd forint volt, pluszban. Pluszban? Igen, hát ugye az március 15-én uh, jött az iparüzési adó uh, előleg, úgy hívják a, azt a befizetési pontot, uh, és ez uh, hát számításaim szerint uh, olyan május elejéig, április végéig tart el ez a pénz is, ismét fő főszámlahitelbe fogunk fordulni. Annyi mindent közölnek magukról, meg ugye az Orvosi Kamara, hogy például egy ilyen visszaszámlálót alkalmazott, hogy április hányan lépnek be, vagy hányan erősítik meg a tagságokat a Magyar Orvosi Kamarában. Nem gondolkodott még azon, nem kérek érte pénzt, hogy a énbudapesten.hu-n vagy a főváros vagy a Budapest portálon mi lehetne egy ilyen kis robot? tehát hogy éppen mennyi pénz van a folyószámlán ezen őszintén nem gondolkoztam, hogy meg Érdemes velem beszélgetni. Hiszen bármilyen alkalommal, amikor megkérdezik tőlem, akkor látja, hogy ilyen 24 órás hibatára el tudom mondani, hogy körülbelül hol tartunk, meg el is mondom, mert ebben nincsen titkolni való. A önmagában azt hiszem, hogy ez folyamatosan súlykolni, ez egy kevés információval szolgálat, hiszen inkább sokkal érdekesebb, hogy tudunk-e jövőképet adni, vagy bármilyen. Ez egy nagyon érdekes kép, ez a jövőképpen, ugye éppen ebbe bonyolódtam bele, Winter mondta ugye én ott voltam az egyensúlyintézetnek Intézetnek ezen a konferenciáján, ahol Navras Navrasi Tibor részén karácsonyi gergely szólalt föl, és ugye Winter mondta Zsolt azt írta, hogy szép kis hajós kapitánya az, aki 2030 jobban látja, mint 2023 második felét. Én próbáltam, megpróbáltam, ennek a mondatnak a... Tehát, hogy próbáltam emögé nézni, belejött, hogy ez tényleg egy szerencsés fogalmazás, de ő nem tágított, tehát a, a jövő képpel kapcsolatban ma már volt egy beszélgetés a fővárost illető. Szerintem egyébként ez egy nagyon jó kifejeződés, őszintes, azt is mondom, hogy azért bátor mondat, mert persze ilyenkor lehetne kertelni, hogy minden tisztán lát az ember, de azért ezt őszinten elmondtam már én is ebben a, a műsorban. Szerintem ahhoz az fontos, hogyha az ember azt mondja, hogy bizony, nem látom, tisztán, hogy mi fog történni mondjuk az év második felében. És hogyha ezt meg tudja hogy az ember fogalmazni ilyen őszinte módon, akkor ehhez képest tudja kialakítani a cselekvési irányét. Az pedig, hogy mi van az évtized végén, vagy mit kellene csinálni az, hogy az évtized végén, Budapest továbbis egy fejlődő nagyváros legyen Európában, ahhoz pedig fontos, hogy legyen víziója az embernek, mert egyébként mi a fenéért csinálja. Miért Csinálnánk azt, hogy egy, egy ködös, ha már hajós kapitány hasonlatnál maradva. Szóval, hogy miért csinálnánk azt, hogy egy ködös, viharos tengeren hajózunk, ahol valóban nem tudjuk egyébként, hogy a, a, a, helyes, az útirány az helyes, de hogy egyébként, hogy a, mi van előttünk közvetlenül, azt nem feltétlenül látjuk. Ennek tudjuk, hogy milyen ködöbe szeretnénk eljutni, hiszen ez a jövőképünk szerintem ebben, semmi probléma nincsen, inkább, hogyha ezt eltagadná az ember, ezben lenne a probléma. Ez mennyire befolyásolja a hétköznapokat? Nyilván az én mert alapvetően az befolyásolja, hogy akkor mi történik az én második felébe, miközben az Tudban azt is nézni kell, hogy így... de Én arra gondolok, hogy az év második felében van kisgomba, nagygomba, nagypiros, kispiros, akiknek egyébként dolguk lenne a fővárosi önkormányzattal. Nagygombának, kisgombának, nagypirosnak, kispirosnak. Most aggódnia kell le, hogy amikor várja azt a bizonyos telefont, hogy akkor most te fogsz csinálni valamit, akkor az jön-e vagy sem, vagy az akkori anyagi helyzete a fővárosnak ezt nem teszi lehetővé a lekünk kell, tehát ugye azt nem szeretném hogy az önáltal elmiket gombáknak agódniuk kell, bár nem te is néltettem Ugye Nem tudom megmondani, hogy miről beszélek, csak arról beszélek, hogy ugye lesz-e kedv vagy szerda, ugye van egy sofőr, e, aki aggódik amiatt, hogy a benzin tankban lévő, vagy a gázolaj tankban lévő gázolaj az elegendő -e ahhoz, hogy elérjenek a végállomásig, de erről egyébként nem tájékoztatja az utasokat, mert azokat úgyse tudná egyébként tehát nem tudna plusz információval bírni, így aztán, aki nem tudom, 84 megállóval arrébb áll, az vajon milyen reménye várhatja az, hogy oda befuta a 214 ezer per a autóbusz. Erre vonatkozott. Világos. ugye Lehetne olyan döntés, hogy ebben az esetben e, mondja az ember, hogy egy ilyen radikális pártiként elkezdi a vizsgálni, hogy esetleg ne járjon az ön járat. Ezzel takarít meg forrást, ugyanakkor ezzel tartós és mély károkat okoz egy közösségi közlekedési si rendszerben, vagy esetleg azt mondja, hogy nézzük meg, hogy van-e más út ezen a dolgon, mi nem azzal járjuk közfogatásokat. Igen, de például mindjárt ennél maradva, hogy én a fogaskerekű mellett járok, most már ugye vigyázni kell, mert ismét amikor átmegyek a akkor, mert ugye ott korábban uh, is működött a lámpa, csak az ember tudta, hogy nem közlekedik, így aztán lehetséges, hogy nem kellő uh, elővigyázatosságot tanúsított. Uh, amit láttam, nem jellemző, nem vagyok reprezentatív felmérés semmilyen vonatkozásban, csak a saját tapasztalatomat tudom megosztani. Amikor én láttam, jellem, tehát nem, nem, nem voltak rajta annyia, mint a 80-as években, vagy a 70-es években, a 6-os villamoson, ahol ugye fürtökben lógtak az emberek, ilyen látványban egyébként a mai ifjúságban nem is tud részesülni, az se tudja, hogy az mi. Ü Vajon lehet-e azt mondani, hogy ilyen utasszám mellett, ha egyébként az tényleg alacsony, úri luxus fenntartani, független az energiahelyzettől a fogaskerekült? Ugye itt arról van szó, hogy vannak olyan szolgáltatások, amelyeket az ember azért végez, mert arra igény van. De mi van akkor, amikor az ember azt tapasztalja energiaválságtól? Teljesen független, hogy vannak szolgáltatások, amelyekre az igény valamiért csökkent vagy megszűnt. Ki tudja milyen okból? Fogalmam sincs, hogy a fogaskerekűnek valaha is volt-e hihetetlen kihasználtsága. Elképzelésem sincs róla. Ugye amikor ezt mondtuk, hogy télen a fogaskerekűt nem mi háratjuk, két vágányszorítási időszak alatt, és addig pótlóbuszok közlekednek, azért ebből ugyanaz a 12. keleti ideszvezetés végtelen nagy hisztit csinált, aki meg előtte közgyűlésen elmondta, hogy hát akkor most már kellene valamilyen titanik munkacsoport, ami akkor. Igen, ezt szoktam emlegetni. Ja, tehát hogy. hogy eb... Életem, ön azt szoktam mondani, hogy nem egy jó kifejezés, de miután ezt hallotta, ijesztem, beidézi. Hát ugye mondtam a dolgot, tehát hogy a e, pokorni polgármester, az, aki 12. polgármesterként végtelenül energiákat mozgatott meg arra, hogy e, bevizsítsa azt, hogy biztosan e, nem is fogjuk soha járatni a fogos kerekült, majd lámlám jár a fogos kerekült, tehát hogy csak két págányzár között időszakban mondtuk azt, hogy pont annak érdeké, hogy megtakarítsunk valamennyit lépjük meg ezt a dolgot, de mondjuk, hogy mondtak egy másik példát, ami, ami nem jár, most volt belőle hír, eh, idén sem indítjük el a BKV De erről is beszéltünk. Járataid, erről is beszéltünk. Mert hogy egyébként eh, ez, ha azt kell néznem, hogy a 4-es, járjon el ugyanaz a menetrendel, mint most, vagy újraindítjuk a BKV hajójáratait, ami Nyilvánvalóan nem. De akkor tudja, amit fölteszek, egy teljesen értelmetlen kérdés. Mi a különbség a BKV hajójáratok és a fogaskerekük között? Most nem akarnám elvitteni a dolgot, hogy a, melyik min halad, mert azért ez egy alapvető különbség a dologba. Miért? A, hát az egyik vize halad, a másik pedig. Igen, de ez a, a, a, a szolgáltatást illetően teljesen lényegtelen. Szerintem a szolgáltatásnak a veszteségét illetően nem lényegtelen, mert a fogaskerekű esetében pedig azért a, a nem termel akkor a veszteséget mégsem, mint mondjuk a Egy Egyébként ugye a fogaskerekű a szerves rész a közösségi közlekedésnek. Én ezt értem, hogy szerves része, de mi van, ha nem használják? Vannak arra nézve adatok, hogy hányan használják a fogast. Én most nem akarom rábeszélni, hogy szüntesse meg a fogaskerekűt. Én nagyon szeretem a fogaskerekűt. Kifejezetten. Nem hiszem, hogy ez egy, ez egy vita a dologban. Azt nem tudom megmondani. Át... De ugye, most már arról van szó, hogy a fogaskerekű közleke, ugye korábban arról volt szó, hogy hogy fogják meghosszabbítani. Most, hogyha meghosszabbítanák, hogy akkor többen használnák-e, vagy sem, fogalmam sincs. Biztos tanulmányok, garmada készült ez ügyben. Én csak azt tudom mondani, hogy én mit tapasztaltam, de és hogy teljesen rossz időben voltam rossz helyen? Nem mondom, mint a rápis első jár újra, azért ez pár nap én, benne, én nekem nincsenek most adataim arra, hogy mennyire használják. Az tény, hogy azzal az állítással nem tudok vitatkozni, amit mondott, hogy azért fültük be, nem lógtak rajta az emberek. És az is tény, hogy arra voltak, vannak tervek, hogy meg kellene hosszabbítani, ezáltal hát, ha kihasználtabb lenne ez a járat, ezt, hogy pedig megkosszabbítsuk, ezért ez nagyon sok pénz, annyi, hogy egyébként ez az uniós források terhére nem megvalósítható. Azon uniós források terhére, ahol elő, jelenleg előrébb van a hév felújítása a kormány priorizálása alapján. És még egyébként, hogyha reálisan végig is gondoljuk, hogyha a között kell választani, hogy a hévet újítjuk fel, vagy pedig a fogaskeriklőt hosszabbítjuk meg, és csak az egyiket lehet választani, akkor azt hiszem, hogy a Eh, helyes döntés az, hogy a hívvet választjuk, hogy mindenki többen utaznak rajta. De az tény, hogy valamit előbb-utóbb a fogos is kell kezdeni, eh, de ezt saját forrásban nem tudjuk megcsinálni, látok, a kormánynak sincsen saját forrása, szinte még a napi működésre se, ahogy egyébként lassan nekünk sem. Ebből következően maradnak, maradnának az uniós pénzek, csak hát az uniós pénzekhez pedig hát meg kéne állapodnia a kormánynak a bizonyos. Na, az olyan, mint a mokép reklám, jön, jön, aztán majd. Tapasztalni fogjuk. Bár a mokép reklámoknál csak félig meddig van, mert ugye aztán ott eljött egy dátum, és ott bemutatták a filmet. A 75. születésnapját ünneplő budapesti Gyermekvasút, április 11-e. Nekem ezeket tudnom, kérde, de most már talán vagyunk olyan viszonyban, hogy elnézi nekem, hogy én azt nem tudom. Az, az máv vagy? Az, a, ugye az én Budapestemen írják. Máv. De, tehát ab, abban nincsen a fővárosnak. Nincs. Ez vasút. Az egész úgy, ahogy van. Igen, igen. igen. Um, mi a helyzet a színházi pénzekkel? Hát tegnapi nap kérdeztem utoljára, akkor még nem érkezett meg a úgynevezett közös fenntartású színházak számára az állami idei forrás. Annak mikor kellett volna? Pontos, hát tavaly január elején érkezett meg, vagy január elén érkezett meg az egész éves pénz. Én egyedül az új színháznak azt, azt tudom, azt, mit, azt, azt, azt annak érdekében, hogy az túlélhessen legalább ezeket a hónapokat, Szóval hogy továbbra sem fizettek ki az idei működési pénzt a, a közös fenntartású színházaknak. Az állam, ez azért egy eléggé a körmére mindenkinek. Nem tudom, hogy mi, lehet, de értam, hogy mi az oka, nyilván az, hogy a, a, a, nincs az állam kosszába a pénz, de hogy ilyen szinten nincs azért, az engem is megleg. Um, ez veszélyezteti jelen pillanatban bármelyik színház működését, vagy ez még van. Uh, április hónapban uh, nem, de hogyha ez uh, áthúzódik májusra, akkor félek, hogy már igen. Jó, miért csak itt vagyunk a nem, azért, És azért nem fogok, mert én teljesen is kérdés, mely színházaknál van ez a probléma, azért nem fogok mondani színházak nevét, viszont ott emberek dolgoznak, akiknek családjuk van. Nem szeretném, hogyha azzal kelnének és feküdnének, hogy akkor most kapnak-e fizetést, vagy nem. Uh, én remélem, hogy a nyilvánosság erejével, hogy az új színház esetében is meg tudtam oldani, ezt itt ebben az esetben is megoldom. Akkor fogunk majd intézmény nevet mondani, ha már nagyon akutá válik a probléma. Egy törzshallgató F. Péter már ezer éve írt nekem, és nem továbbítottam. Vegyest települési hulladék esetén a gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés között időszakra ingatlanonként a keletkezett hulladékod, de legkevesebb 3,9 liter per fő per nap hulladék mennyiséget kell figyelembe venni. Az a helyzet, hogy tágabb családomnál sem keletkezik ennyi hulladék, leírja meg annyi exküzben, hogy ki merre tanul és dolgozik a világban. A szűk keresztmetszet az a bizonyos 3,9 liter per nap per fő meghatározott kötelező minimum folytatja F Péter nem lehet alacsonyabb, tényleges szemétmennyiségre szerződést kötni? Írországban például úgy tudom, csak akkor kell fizetni, amikor kiteszik a kukát, és így elszállítják a tartalmát. Köszönettel F. Péter. A, a hulladékszállítás nem velünk szerződik a, a levélírója, hanem egyébként a jelen pillanatban még a Nemzeti a Kuka Holdingnak hívják. És aztán a lendő másikkal. Zsargonban a Nemzeti hulladék kezelése foglalkozó vállalat, vagy cég, ez pedig állami. Ez kint a... van az önkompetenciájából? Tessék? Ez kívül van az kompetenciájából? A nőváros kompetenciáján kívül van, mert nem mi meg. Jó, oké, okay, van. Két, akkor... Sem a szabályokat. Egy képviselőbb kérdés, meg kell néznem nekünk, is egyébként, hogy az államért mit alkalmaz ilyenkor, hogyha valaki azt tudja mondani, hogy ő kevesebb hulladékot termel, mint amennyit vesz szerződést köt. De hogy azért jelent Ilyenben nem mi határozzuk meg ezt, és hát júlyus első héttől meg várhatóan ugye a MOL kezébe kerül a teljes szállítás Magyarországon. E, Jóanantól kezdve ő feladat lesz elvitetni a szemetet. Két a egyik rétestést a e, ez egy nagyon pongyola és szemtelen fogalmazás különös tekintettel a rétestéstek tartalmára, de mégiscsak a rétestést a e, Mi a helyzet a farkas réti temetőben? Igen, hozzám, új információ nem jutott el, ahhoz képest, amiről beszéltünk, tehát, hogy a... Magyarul le van a, takarva, és ez most akkor éppen jól van. Lutz a sírjának, ugye ezt, erre mondtam azt, hogy ugye három elemet síremléken volt megkérdezhető, az egyik a Szálasi Ferenc emlékére. De emlékszem, tehát a, tehát a dolognak az a lényege hogy jelen pillanatban a Farkasáti temetőben ezen bizonyos síremlék kapcsán teendő nincs. Úgy nincsen. Igen. A másik az a hornygyula történet. Igen. Ugye a hornygyula történettel kapcsolatban van egy akadémiai levél, pontosabban mondva a dr. Lévai Tamás főosztályvezető e, úr részére, e, Magyar Tudományos Akadémia titkársága, üdvözlettel főosztályvezető, ezek ki is vannak takarva, egy kicsoda, ugye arról van szó, hogy egy magánszemélykért hornygyula emlékére alapítvány, szeptemberben tavaly, és akkor megírják azt, hogy ne engedélyezzék a névhasználatot az önkérdő rendszer kiépítésével és fenntartásában, ugyanakkor hozzáteszik azt, hogy az osztály egyértelmű állásfoglalás alapján az akadémia az alapítvány részére hongyul a nevének elnevezésében történet feltüntetését nem engedélyezte. Annak eldöntés, hogy egy történelem kiemelkedő személyisége nevének civil szervezet nevében történő engedélyezési eljárásban hozott akadémiai eljárásfoglalásnak milyen joghatása lehet, hogy önkormányzati köztönet elnevezéséről folyó eljárásban nem tartozik az akadémia kompetenciájába. Attól, mert nem tartozik az akadémia kompetenciájába, attól még ez a vélemény. Ezt egyébként ahány orgánum, annyi féleképpen értelmezte. Ön nem egy orgánum, ön kis Ambrus főpolgármester helyettes, ezt ön hogy értelmezi, illetőleg ezeknek a mondatoknak a koherenciáját ön hogy állapítja meg? Tehát egyrészt az akadémia kiadott egy levelet egy civil szervezet elnevezése kapcsán, közteletelnevezés kapcsán nem nyilvánított véleményt. Ezt a véleményt azután fogalmazta meg, hogy közteletet neveztek volna el Budapesten Honnyuláról, jóval azután, és ő maga is leírja egyébként ebben a levélben, amit a titkárság adott ki, hogy ezért ez nem ugyanaz, mint hogy a közteletelnevezés kapcsán hoztak volna bármilyen döntést. A kérdés az, Vinterváltás beszéltem reggel, hogy vajon ez ügyben, mert hogy ő azt állítja, hogy a hogy törvényi szöveg vonatkozik arra, hogy ilyen ügyben a fővárosi önkormányzatnak, illetve arra vonatkozóan, hogy hogy arra van-e jogszabály, hogy kötelezettség van az akadémiához fordulni, illetőleg van-e olyan jogszabály, amely azt mondja egyébként, hogy ö, közis, ö, valakinek az ami rendszerben való szerepe okán ö, ilyen ö, módon róla közteretet elnevezni nem lehet ez. Tehát két különböző kérdés. Van-e arra nézve kötelezettség, hogy a közgyűlés az akadémiához forduljon? Nincsen. Akkor lenne ilyen, hogy kétség merülne fel a döntéshozatal során arra vonatkozóan, hogy akkor mondja megfelel -e ezeknek a feltételeknek. De ezt a kétséget kinek ide megfogalmazni? Köz mondjuk közés többsége megfogalmazhatna egy ilyen kétséget, vagy az előkészítés során megfogalmazhatna egy ilyen kétség. A 13. keret, amikor javasolta, volna egy ilyen kétséget, de nem tette meg senki sem, ebből következően, nem kell ezt kikérni ilyenkor a vélem. tehát Most azért ö, ö, jogi értelemben mondom, azért nonsensz helyzet lenne, hogy minden 20. században élt ö, szereplők... Ebben akár... őnek tökéletesen igaza van, de nagyon jó, hogy mondta, ez nem egy jogi kérdés, csöpen. De most jogi oldalról kezdtük el megközelíteni. Igen, de az a kérdés, hogy amikor valakinek kétsége van, az egy jogi kérdés, vagy jogi kétsége, vagy semmi sem, amikor kétségről volt szó, én nem jogi kétségre gondoltam. Jogi kétség, de is lehet gondolni. De a kétség egyébként az, amikor az ember maga nem tud valamit eldönteni, bár közben határozottan az egyik oldalra húz, mégis van annyira nagy vonalú. Nem tudom erre mi a jó kifejezés, hiszen itt egyébként olyan érzékenységek vannak, a kisamrus érzékeny valamire a fiala nem, a fiala érzékeny valamire a kisamrus nem. Az valakinek a szociális érzékén, vagy ki tudja milyen érzékén múlik, hogy miközben ő maga valami iránt nem mutat érzékenységet, tekintettel van a másik érzékenységére. E tekintetben ez az ország szíves elnézést, magamat is beleszámítva, nem áll túl magas helyen az én megítélésem szerint, és ez a történet sem ezt bizonyítja. Én ezt értem, amit mond, csak akkor, akkor hadd mondjam el a, a döntéshozatalat, szerintem a fontos lélektanát. Hallgatok. a döntéshozatal során már a kétség felmerül az emberben, hogy elszoboda -e nevezni az adott személyről, és most függetlenül, el, hogy Így. Adott személyről közteletet, mert hogy egyébként ott van kell a tudatállapotomban, hogy hát de lehet, hogy ő önkényúrólan fenntartásában olyan szerepet játszott, ami miatt morálisan vállalhatatlan lenne a róla való utca vagy közöletelnevezés, akkor az ebben az esetben valójában szerintem nem szabad négyet csinálni. Hiszen ha már a kétség is ott van a döntéshozóban arra, hogy ez helyes döntése morálisan, akkor azért ez már szerintem nem, érdem, nem szabad tovább menni ezen az úton. Ebben az ügyben nem merült fel ez a kétség a, a döntésodatás során, nem voltunk abba a tudatállapotban, hogy ezt kéne vizsgálni. És ez szerintem innentől kezdve egy helyes döntés. Igen, de én meg emlékszem arra, hogy a Karácsony Gergely mit mondott, illetve emlékszem arra, hogy az ATV-ben volt ezügyben valami olyan mértékben szakmaiatlan összeállítás, hogy hát arra szavak nincsenek, eh, ahol egyébként a vasfüggöny átvágásától kezdve a legkülönbözőbb dolgokról volt szó, és hát ilyen kitételek emlékezetem szerint, ha nem tévedek, a főpolgármester szavaiban is voltak, holott itt nem arról van szó, hogy Horn Gyulának nincsenek egy kiemelkedő tör Történelmi érdemei. Mert igenis kiemelkedő történelmi érdemei vannak, bár e, Német Miklós biztos hosszan tudna beszélni arról, hogy hány dolgot orozott el előle e, kommunikációs módon e, Horn Gyula, de ezt bízzuk rájuk. hát Illetve most már csak német Miklós lehet bízni, mert e, Horny nem él. De ez nem érinti azt, hogy egyébként az ő életében vannak olyan elemek, amelyek egyébként emberekben, történészekben gyanút keltenek miközben a, a serpenyő másik, tehát a másik serpenyőben vannak ilyen érdemek. Itt most már csak az a kérdés, hogy egyáltalán a serpenyőt lehet -e használni, hiszen egyébként az, hogy valaki, aki az önkényúralom építésében, kiépítésében passzívan vagy aktívan részt vett, és ezáltal elkövethetett bűnöket, de egyébként ott volt abban, amire potenciálisan azt mondják, hogy izé, hogy közben egyébként utána, illetve nem közben, utána milyen politikai érdemeket szerzett, én azt nem tudtam, hogy ez egy matematikai művelet, hogyha az egyikből kivonjuk a másikat, e, e, akkor annak függvényében, hogy mínusz vagy pozitív lesz az eredmény, e, felmenti a, az alól, hogy róla bármit el lehessen nevezni. Ez egy olyan művelet, e, amelyben hát én nehezen tudom követni azt, amit a fővárosi közgyűlés ezügyben te. Tehát az, hogy önben nincs kétség, az a kérdés, hogy ez egy szakmai kérdése. Ha nem szakmai kérdés, akkor a Kisamrusnak nincs kétség az elegendő. Ha van szakmai oldala, akkor igenis meg kell kérdezni a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy egy olyan szervezetet, amelyben megbízunk, és amely tőlünk független, és amelyre nem lehet azt mondani, hogy politikusok szubjektív döntése születik. Nem Horn Gyula ellen beszélek, az egész történetről beszélek. Tehát akkor az önállítása szerint a 20. századi magyar történelben, csak hogy akkor ezt szűkítsük le egy száz évre, akikről elnevezésre kerültek közteletek, azok esetében a serpenyő elvet, ahogy ő mondta, ne használjuk, mert vagy fekete, vagy fehér a történet. És akkor ez alapján lehetne fenntartani köztetelnevezéseket, vagy Újakat. Hát itt önmagában ugye van Te különbség, ha emlékszem, jól emlékszem arra, hogy a halála után ha x időnek el kell telnie, tehát ott már önmagában volt korábban egy cezúra, ami azt hiszem, idővel vagy megszűnt, vagy nem valami változás következett be, tehát önmagában az időnek van valamekkora jelentősége. A másik esetben pedig e, e, hát igen, gondoljon csak a human szoborra, annak a történetére, hogy ne lenne ilyen? Persze. Nagy Imre. Természetesen, Hát ha ilyen kétségek merülnek föl, akkor legyen, legyen. Hát ugye, hogy volt utcanévbizottság, Bizottság, ne felejts el. Hát én az utcanévbizottsággal Bizottsággal kezdtem a fidesz való barátságomat 2010 környékén. Nem, mintha akkor kezdtem volna a tevékenységemet, de a Nemzeti Egyműködés Rendszerét. Azt bontást való... hozott a dologba. Bízzuk ezt az utcanévbizottságra, ami nincs. De ezt értem, de ugye a... Erre volt! Én értem, csak itt meg, megint arról van szó, hogy akkor a, a demokratikus legitimitását azt bírja a közgyűlés, vagy ezt történészeknek kell átadnia minden esetben. Ahogy Én, hol... egy csomó dologban Én ő kikéri szakemberek ennevez... segítségét, mert nem ért hozzá, ugyanígy erre azt gondoltam volna, hogy ki kell kérni szakemberek segítségét. Én ezt nem értem tovább, sem ezt a logikát, ezt őszintén mondom. Azért nem értem, mert még egyszer, hogyha az a kétség felmerül a döntéshozóba, hogy egyébként szabad-e, vagy lehet-e utcanevet elnevezni, akkor ha kétség van, akkor miért nevezel? De benne nincs kétség. Az a kérdés, hogy valakinek a politikai felhatalmazása vonatkozik-e arra, hogy olyan dolgokat is megtegyen, ami egyébként más emberek érzékenységét sérti. Senki nem vitatja azt, hogy ez egyébként jogszerű. De közpolitikai... Illetve jogszerű. Ilyen. Az én tudomásom, én nekem ezzel sokkal inkább morális problémáim vannak, mint a jogszerűségével a kapcsolatban. Meghát emlékszem arra a vitára, ami ezzel kapcsolatban volt. A közpolitikalkotás az egy olyan folyamat, ahol sajnos, vagy szerencsére nem tudom, ezt mindenki döntse. Mindenki ö, Olyan döntések vannak, amik valamely ö, ö, csoportot vagy érzékenységgel bírókat preferálnak, mások meg lehet, hogy úgy érzik, hogy ez az... Nagyon jól beszélben önnek, teljesen igaza van. Ugyanakkor ezen bizonyos érzékenységeken belül azt gondolom, van egy olyan érzékenység, amire már az embernek akkor is tekintettel kell lenni, hogyha egyébként a demokratikus politikai felhatalmazása erre egy per egy, tehát teljes mértékben megvan. Én ezt nem tudom -e mondani önnek újában, jól. Tessék? Ön újában, hogyha azt mondjuk, hogy Horn esetében az erre egyébként jogilag felhatalmazott és demokratikusan megválasztott közgyűlés azt mondja, hogy én nem akarok dönteni, ezért egy történészekre bízom ezt a kérdést, hogy döntsék el helyettem ezt az ügyet, akkor egyébként miért akarnám felvállalni ennek a felelősségét? Kettő. Ha azt mondja, hogy ez érzékenységet sért, akkor ugyan ennek az érzékenységnek a mércéje, az megvan abban is, hogy egyébként, hogyha. Van egy javaslat 13. kereti önkormányzat, hogy honduláról kerüljön elnevezés egy köztelet, majd ez nem történt meg, akkor ugyanúgy ott is ért egy érzékenységet 13. kereti képviselőkét, és egyébként azok itt, akik azt gondolják, hogy szükség lehet. Ő nekem ebben tökéletesen igaza van, csak ne felejts el, hogy egy olyan emberrel beszél, akinek a hétköznapi tapasztalata rényegesen nagyobb, mint a történeti tudása. A történeti tudásom az mindig az hétköznapi ügyeim után megy, bár ma viszonylag elég jó formát futottam. Itt ugye arról van szó, hogy mondjuk tételezzük fel, nekem van egy nagyon messzire jött ember című műsor, amiben eljátszom a hülyét, és ha azt mondják, hogy hornyul, akkor arra kérem az embereket, hogy meséljék el. Én ezt itt nem tehetem meg, mert ez nem a nagyon messzire jött ember, függetlenül attól, hogy azt a műsort egyébként minden nap el lehetne játszani. Jut eszembe lehet, hogy meg is fogom próbálni itt is, és aztán megcsinálni az akváriumban, ahol egyébként ez egy nagyon hosszú sorozatot megélt valami volt. Uh, és akkor utána nézek, hogy ki a hornyula. Uh, de ugyanez megtörténik Human bálintal is, hiszen hosszú ideig beszélgető partnerem volt uh, Elsimó László, és amikor Human bálint szobrot állítottak föl, vagy majdnem fölállították, de különböző tiltakozások kapcsán. se állították föl, nem emlékszem már pontosan a történetre, akkor emlékeztem, akkor az ember fölkészül, mert egyébként nem le vizsgázni, mert nem ilyen okos, vagy ennyire buta, vagy ennyire tájékozatlan felkészül humán bálintból. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy én a munkám folyamán azt érzékelem, mint teljes hülye és érzéketlen Pali, hogy ilyen érzékenységek vannak, meg olyan érzékenységek vannak, mert ahhoz értek, illetve ahhoz van érzékem. És miután valamennyi eszem vannak, utána megnézem, hogy ez az érzékenység mire vonatkozik. Én nem tudom megmondani, hogy az érzékenységekre hogyan kell tekintettel lenni. Én csak azt látom, hogy vannak érzékenységek, és az érzékenységek, amikor az egyik Érzékenységre tekintettel vannak a másikra, meg nem. Akkor jön a jobb oldal, és azt mondja, hogy kettős mérce, vagy jön a baloldal, és azt mondja, hogy kettős mérce. Én pedig azt mondom, hogy nem értem. érzékenység van, nincs jobb oldal és baloldali érzékenység, érzékenység van, emögött valamilyen történeti tudás van, ami nekem adott esetben nincs meg, de megpróbálok utánolvasni és akkor megértem, és ezzel kapcsolatosan érzem azt, hogy a horn Gyula féle érzékenységre, ez a közgyűlés nem volt érzékeny, miközben a Human Bálintal kapcsolatban pedig másféleképpen jártak el hogy ezek egyébként párba állíthatok e vagy sem, erről sem vagyok megbizonyosodva, Húman Bálint minusz Horny Gyula, ennek semmi értelme nincs, mégis ha legegyszerűbben kéne primitíven kifejezni magam, akkor ezt tudnám önnek mondani. Minden válaszát elfogadom, nem tud rosszul válaszolni, az érzékenységre ugyanis nincs racionális válasz. Én csak erre hívom fel a figyelmét, és itt megállok, és hogyha azt mondja, hogy okvetetlenkedem, akkor azt mondom, soha többet nem jövök vele elő, csak valamit érzékeltetni szeretnék, amit ezen a módon tudok. Pont. Vége. Feladom. Értem, csak erre mondtam azt, hogy akkor tágítsuk ki a képet, a közpolitikai alatkozás. Mindenképpen érzékenységek sértésével, vagy preferálás? Ez így van, ez így van, de ön, aki annyira elővigyázatos, mint amennyire elővigyázatos, nem feltételezném azt, hogy adott esetben egy ilyen lépést azzal magyaráz, hogyha máshol ilyet elkövetnek, akkor én is miért ne követhetnék ilyet el? Nem, nem, de ugye nem is mondtam ilyen. Ezért mondom. Tehát nem azt mondtam, hogy a, a, a megtehetnénk és, meg meg és meg is tesszük, logikát követtük, nem nyilván volt egy javaslat, amit mérlegeltünk, nem is egyszer, hiszen kétszer is a közgyűlés előtt volt, sőt ugye lesz harmadszor áprilisban a, a közgyűlés előtt ez a kérdés. E, és nyilván minden ekonomban egy mérlegelés kérdése volt a dolog, hogy a, a, a milyen előterjesztést készülünk be. Én csak el arra mondtam, hogy én azt mondja, hogy ha érzékenységet sért, akkor valamilyen módon ezt meg kell felkállni oldani, de vannak olyan helyzetek, egyébként sokkal több ilyen helyzet van, mint amit gondolnánk, ahol valakinek az érzékenységét sérti az adott döntés, még hogy lehet nem is gondoljuk, és ez feloldhatatlan, mert abban az esetben, hogyha az ő érzékenységét priorizálnánk, akkor a másiknak az érzékenységét sértenénk meg ezzel a döntéssel. Ez egy döntés filozófiai probléma, amit nem lehet feloldani minden esetben. És ezért mondtam, hogy ez minden közpolitikai alkotásnál ugyanígy felmerünk. Majd vigyázzon, amikor abban folytatja a munkáját, hogy az az ételi magasság, ahol felvittem magát, hogy amikor leszáll, akkor ne legyen ebből problémája. Ennél valószínűleg hétköznapi dolgokkal kell foglalkoznia. Belét vagy maga az a történet, amiről beszéltünk, az hétköznapi, de maga a beszélgetésünk viszonylag magas röptű volt. Um, itt csobálom a fejemet, amit maga nem lát, mert ugye ez tévéműsor is. Um, értem. Másval időnként nagyobb érzékenységet mutat, mint ebben, de tudomásul vettem. Úgyhogy én azt tudnám ismételni, mint a korábbi de... Értettem. De... De... Értettem. Én... én tulajdonképpen csak némi kétséget szeretnék önben elhinteni a tekintetben, mint ahogy bennem is elhintenek adott esetben beszélgetésben, hogy amit én gondolok, az jól gondolom-e, és akkor az embert ezt foglalkoztatja, és anélkül, hogy emiatt fel kell helyen hívni telefonon, utólag megmondja, hogy vagy beszélgetnek erről. Hát a beszélgetések ilyenek. Tulajdonképpen ezért beszélgetésedről, és ezért is vállalja viszonylag kevés ember velem a beszélgetést, mert hogy egyébként ez itt most nem ér véget. Emberekben ez megy tovább, mint hogy önben is tovább folyik ez a gondolkodás, de közben elszólítja a hétköznapi kötelezettség. Van. Majd térjünk vissza arra, amit én kérdeztem öntől most már gyakorlatilag két hete, és a jövő héten akkor majd rákérdezek, jó? Rendben. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Egy tízes kállán mennyire mentem az agyára? Egyáltalán nem. Az akkor jó. Ez fontos <gül> dilemmakért. Jó, a, a, ja, a, csak, a, csak a... nem akartam volna. Ha azt mondtam volna hogy egy tízes, akkor se tudtam volna mit tenni. Nem tudom ezt izé e, e, e, e, e, megszüntetés gombbal megszüntetni, csak kíváncsi voltam. Köszönöm. Volt. köszönöm. Viszontlátásra. Akarnak hol gyúl a sétány kapcsán megnyilvánulni? 061 253, 88, 12 ha jól mondom. Most mondhatnám azt, hogy legyen-e hordgyul a sétány, vagy ne legyen, de értik, ez valami olyannak a leegyszerűsítése, amit én nem kérdezek. Mert akkor lehet, hogy befutna a tíz telefon, és akkor nagyon boldognak lehetne lenni, hogy van tíz telefonáló. De én ezt nem teszem. Hozzáteszem egyébként, hogy ö, egyébként ezzel párhuzamosan az élő lebonyolítású csinak így, egyre jobban fogy az élettere, ha ez egy megfelelő kifejezés, ha nem, akkor visszavonom, akkor mást mondok. 061 2 53 12 Kizárólag ezzel kapcsolatban. De ha valami más foglalkoztatja önöket, akkor azt is meg lehet tenni, van rá három perc Egyébként pedig kellemes húsvét ünnepeket kívánok. Uh. Kellemes húsvéti ünnepeket kívántam, akkor valaki a Facebookon azt írta, hogy de a húsvét az jellegét tekintve nincs összefüggésben azzal, valakinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánjanak, akkor a más jelkezetet kell rakni, akkor írtam, hogy akkor húsvéti ünnepeket, akkor valaki írt nekem, hogy akkor egyszerűbb ha fölkészülök, és akkor írtam azt, hogy hát én végül is próbálok az embereknek eleget tenni, de ez többé-kevésbé reménytelen, és akkor ehhez is hozzászóltak, és akkor azt hiszem, hogy megszüntettem a hozzászólás lehetőségét. Ez az én érzékenységem, és a demokratikus érzékem, mint ami a mi saját műsoromat tekintve ami szereplő így járt el. 061 253, 88, 12, először. Ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfejancsi YouTube csatornájára, amely rövidesen el fogja érni majd a négyezret ami nem állítanám, hogy sok, de minden esetre sokkal több, mint amennyivel indultunk. Kövessék a kfj Facebook oldalát, ha engedhetetlen vágyat éreznek, akkor lájkolják is. Péntek, szombat, vasárnap, hétfőn nem lesz KFJ-ncsi, élő növeljék a nézettséget a többi műsornak, hogy menjenek ki a természetbe, A választani lehet, én biztos az utóbbit választanám. Kedden nem lesz élő lebonyolítású, műsorszeroszki herje portréját fogják látni. Szerdál az élőleibonyíltású műsor, a csütörtök péntek pedig hát arra a jár, mint ami erre járt. Szerintem ez a mai műsor kiválthatott volna annyi gondolatot, hogy telefonáljanak, de természetesen én ezt lehetővé teszem, önök meg eldöntik, hogy akarjanak telefonálni, különös tekintete arra, hogy a gondolaték egyáltalán biztos, hogy akkor jelentkeznek, amikor én felajánlom, hogy telefonálhassanak. Egyébként, ha gondolják, akkor írjanak e-mail, dörö.fi, alajános, Nagyon fogy az idő.